Hjärtligt välkomna till demokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 38 MHz i Stockholms närradio. Den här sändningen går ut i eten första gången lördagen den 17 oktober klockan 14.00 och en första repris på söndagen 18 oktober klockan 9.00 och det finns chans även för en andra repris på följande torsdagen den 22 oktober klockan 20.30 Det här är en förinspelning Gjord på onsdagen Den 14 oktober I och med att Vi ska hålla då lands, Våra landsdagar här I helgen i Ljungbyhed Beställ gärna Infopaket genom vår hemsida Eller ring till kansliet Och detta kan göras dygnet runt Och vår hemsida lyder www.sverigedemokraterna och telefon till kansliet är 08 50 00 00 50 Bemannat vardagar mellan klockan 10 och 17 Ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström Och ljudtekniker Georg och själv självhetliga Staffan Arnberg Ja, Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti Vi står för den sunda och folkliga nationalismen den som alla länder har rätt till för att definiera sin identitet och framhäva sin suveränitet. Vi Sverigedemokrater värnar främst om Sverige och svenskarna, den svenska kulturen, svenska traditioner och det svenska kulturarvet. Vi är starkt kritiska till etablissemangets mångkulturella projekt, ett experiment som man också kan kalla det, men för mångkultur i ett globalt perspektiv. Och detta innebär att vi anser alla kulturer vara lika mycket värda.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 Ni som sitter vid era datorer kan ju även få in Radio SD via nätet på www.radiosd.se och det går också att lyssna direkt via nätet på www.naradio.se och då får man med musikinslagen också på sajten radiosd.se där lagras program upp åtminstone 2-3 år bakåt i tiden. Men av utrymmes- och kostnadsskäl så har man då lämnat bort de musikaliska inslagen. Jag skulle vilja börja den här sändningen med en artikel från Svenska Dagbladet. Alltså 16 augusti, det är ju faktiskt två månader sedan. Men den är ju högaktuell och jag har tänkt läsa upp den tidigare men vi har ett tillfälle. Och det är en intressant artikel där skrivit av Per Baun, professor i praktisk filosofi högskolan i Kalmar och då har du här med hotad åsiktsfrihet om Irlands nya lag mot blasfemi hädelse alltså och då skriver han bland annat så här en demokrati kan för att skydda allas rätt till frihet förbjuda uppvigling till våld men den kan inte förbjuda åsikter bara för att det gör människor upprörda vi har inte en rätt att slippa åsikter som vi ogillar det som nu skett i Irland vittnar om regionens återkomst i politiken. Vidare skriver Per Baun. En demokrati värd namnet kan emellertid inte leva klämd mellan fanatikers krav på anpassning och det regthågnas oro för att inte vara nog till mötesgående. EUs demokratiska trovärdighet fordar färre, inte fler lagar mot blasfemi. Sverige har som ordförande land ett ansvar att klargöra detta och ingenting har väl hänt på, på, på detta område. Och nu har ju då eh, Irland skrivit på Lissabonfördraget och tyvärr man eh, låter folk rösta tills det går igenom. Eh, nu ska väl ärlighetens namn sägas att man har ju då ändrat på vissa punkter. Men det tror jag är helt bara av, av rent taktiska skäl. Ja, den här sändningen kommer att vara lite annorlunda. Eh, istället för att eh, spela svensk klassisk musik, nordisk klassisk musik så har jag då valt här, mycket beroende på att jag sitter ensam här, att ägna mig åt mitt stora favoritintresse, nämligen jazz. Så vi ska ägna oss åt kultur, faktiskt amerikansk kultur. Vi, vi i Sverige borde vara bättre på att eh, influeras av eh, bra, vettig amerikansk kultur. Men vi, tar, vi är specialister på att ta in det sämsta från amerikansk kultur. Coca-Cola, sopopper, överdrivna skönhetsideal, ideal, eh, plastkultur och smaklöshet och, och sådant. Men eh, Jassens hemland, eh, USA, med eh, New Orleans har haft en möjlighet att vara där faktiskt sex gånger och få träffa. Musiker där, så kommer vi då att spela genomgående jazzlåtar och vi ska nu börja här med första melodin och det är alltså en gammal inspelning från 1927 med Jean Colquettes orkester där vi har en kornetist som heter Bix Beiderbecke och arrangemang av Bill Charlis. Det sitter även med en trombonist där som heter Spiegel Wilk och som jag fick den äran att träffa och spela med sommaren 1989 då han var 86 år han född 1903. Han levde i tio år till faktiskt och spelade ända tills han lämnade in vid 96 års ålder. Och det stycke som ni ska få höra nu så är det alltså Golkets band med framförallt Big Spidebeck som huvudsolist i en verdi som heter Slow River en komposition av Meyers och Swab eh, Slow River, varsågoda Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD din nationella röst i eten på 38 MHz i Stockholms Radio och det stycke ni hörde nu så var det Slow River med Jean Colquettes orkester med Big Spider Beck och Spiegel Wilcox, en inspelning från 1927, det är en fantastisk ljudkvalitet måste jag säga för 1925 26, så kommer ju elektrisk inspelning. Innan dess så var det ju direkt på vaxrulle. Ja, jag pratade här om Per Bounds artikel och om, om Irland här. Och vi har ju då vår store hjälte här som vägrar skriva på. Tjeckens vackla klaus som har blivit av EUs gossen ruda här som... Skrivs här i ledaren på Expressen här för ett par dagar sedan och kallar honom för sabotören. Att han saboterar för hela EU. Jag skulle be, vilja bara svara med ett ord, de som skriver såna här typ av artiklar. Det är demokrati. Det här är demokrati. Om ni inte visste det faktiskt. Jo, eh, en mycket rolig eh, artikel från Svenska Dagbladet den 9 oktober skriven av ledarskribent Per Gudmundsson. Islamofobil med bismak. I dagarna får alla riksdagsledamöter var sin ask med preparatet islamofobil i posten. Preparatet ska användas vid islamofobiska eller muslimhatande symptom. Enligt avsändaren är detta... Om man känner oro inför statistiken som talar om hög nativitet bland muslimer. Om man är benägen att konstruera en ofördelaktig bild av muslimer som, inom situationstecken, de andra. Eller hur tro att diktatur och terrorism i så kallade muslimska länder är föreskrivna av religionen islam. Pillen är en kampanj från Sveriges antidiskrimineringsbyråer som huvudsakligen finansieras av staten via ungdomsstyrelsen sen har vi då en islamist vid namn Mahmoud Aldebe som alltså ställer upp som riksdagskandidat för Centerpartiet och där har ju då han fått väldigt kritik för detta att Elisabeth Hand Ringqvist från Centerpartiet angrep honom den 7 oktober hans islamiska livsstil. Och att han har ju faktiskt pläderat för införandet av, av sharia-lagar. Och sen går han då i genmäle då i tisdagens express från den 13 oktober- och där skriver han då att han rinkvist i hennes åsikt så är han inte värd mer än vatten och förtalar mig en partikandidat i offentligheten. Men han skriver ju här också att det här med att han propagerar då för slöja. Och att det är en frihet att ha denna slöja när man, när man så vill. Men det är ju så här att jag hörde på eh, Ring P1 i fredags. Då var det en som uppfattade som etnisk svensk. Eh, att anledningen till att, att man ska ha slöja är för att männen inte kan eh, tygla sina lustar. Och enligt den eh, åsikten då, så, då skulle då alla, alla kvinnor. Gå i, i burka. Eh, det är en affisch förbjuds i, i Schweiz. En städer stoppar provocerande budskap inför minaret eh, om, om röstning. Och där kan ni gå in på vårt partiorgan, ST kuriren så står det så. En, en affisch från ett Schweiz, Schweiziskt parti förtrycker enligt landets kommission mot rasism. Muslimer, skriver ST. affischen är en del i en kampanj för ett förbud mot minareter och är signerad Schweiziska folkpartiet, det är alltså vår motsvarighet. På affischen syns en kvinna i klädd burka vid flera minareter som liknar raketer med den Schweiziska flaggan som bakgrund. Kommissionen mot rasism anser att affischen bör förbjudas eftersom den underblåser fördomar, är alldeles för förenklad och presenterar islam på ett ofördelaktigt sätt. Av det totalt 7,5 miljoner Schweizarna är 310 000 muslimer. Ja, jag tycker faktiskt att vi går vidare här inom Jassens värld så att vi ska presentera nästa eh, melodi. Och där är jag faktiskt med själv. Och det är en inspelning, gjort, en livekonsert på Castle Hotel 1995 eh, med Sound of Swing Big Band under ledning av Stefan Abenordin. Om ni tycker det här verkar egotrippat så är det väl förmodligen det. Men om jag jämför mig med Regina Lund om vad Sommar pratar då ligger jag nog i lä, skulle jag vilja säga. Det stycket vi ska höra nu så är det då en komposition av Harry Warren The More I See You. Varsågoda! Sverigedemokraterna. Radio ST, din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det stycken ni hörde nu så var det The More I See You med Sound of Wind, big band, under ledning av Stefan Aben och Dean. Och det var jag själv där som spelade trombon. Där. Och jag kommer så väl ihåg det där. Det här storbandet finns kvar än idag och är ett av Stockholms bästa professionella band. Och jag har inte länge det bandet. Jag var ju bara gästsolist yes där, men var med från början. Då. Jag är en glad amatör, ska jag säga. Men jag kommer så väl ihåg den där aftonen där på Castle Hotel. Det var så Big Bangs Happening med gästolister yes och, och så att jag satt och kallnade där i en och en halv timme tills det var min tur och han vill få i mig en fyra starkel ungefär. Och man hör där i första två takterna att det låter lite rostigt, men sen kom jag igång som tur var. Ja, kära lyssnare, då ska vi gå vidare här och då är det så här att eh, journalister frågar de båda allianserna hur de ska förhålla sig om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen år 2010. Har journalister någonsin frågat Mona Salin hur hon kan lera sig med ett parti som inte gjort upp med sitt förflutna och där partimedlemmar fortfarande sympatiserar med den ideologi som skördat flest människoliv, det vill säga kommunismen. Och där kan jag gå in på vårt partiorgan, SD-kuriren, så står det så här från den 8 oktober. Kommer Salin välja SD-mobbning framför låginkomsttagarnas bästa? För en tid sedan beslutade utbildningsnämnden i Teleborg där de borgerliga partierna har majoritet. Att skolmaten i gymnasieskolan skulle avgiftsbeläggas. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som tillsammans har majoritet i kommunfullmäktige protesterade mot beslutet. Och menade att en fråga av så stor dignitet borde avgöras av fullmäktige och inte av nämnden. När man inte fick gehör för sina protester gick SD vidare med en anmälan till länsrätt. Enligt Skånska Dagbladet har länsrätten nu fattat, uh, ursäkta, uh, nu fattat beslut i ärendet och utfallet blev till SDs favör. Frågan ska alltså avgöras i kommunfullmäktige där SD och S tillsammans kan få majoritet för att slopa avgiften. Socialdemokraterna i Trelleborg tycks inte ha några problem med att vinna den här striden tillsammans med SD. Frågan är bara om det kommer att få tillåtelse att göra det. Mona Salin har ju vid otaliga tillfällen de senaste åren deklarerat att Socialdemokraterna aldrig någonsin i någon fråga någonstans ska göra sig beroende av SD. Socialdemokraterna var också skoningslösa i sin kritik mot det borliga blocket i Karlskrona när det här området gjorde upp med ST om att rädda nedläggningshotade skolor i kommunen. Det ska därför bli mycket intressant att se ifall Salin kommer tvinga träddebojssosarna att lägga ned sina röster och välja ST-mobbning framför ungdomarnas och de låginkomstagande föräldrarnas bästa. Det är väl värt att eh, tänka på. På tal om Lissabonkonstitutionen har ju nu Polen undertecknat. Och Frankrike hotar Tjeckien om EU-avtal. Tjeckiens president, Václav Klaus, som jag nämnde tidigare här, gör allt för att inte skriva på Lissabonfördraget. Något Frankrikes president varnar för att det kommer att få konsekvenser för landet, skriver Aftonbladet. Statsminister Fredrik Reinfeldt vill överföra ännu mer makt från Sverige till EU och vill därför att den nya konstitutionen ska börja gälla den 1 januari nästa år. För att så ska ske krävs en underskrift från den tjeckiske presidenten Václav Klaus då övriga länder redan ratificerat Lissabonfördraget, Men Klaus vägrar att skriva under. I september krävde han att innan han skrev under ska Tjeckens författningsdomstol granska fördraget för att utreda om fördraget strider mot landets grundlag, en granskning som kan dra ut på tiden. Dessutom ställde han i torsdags eh, nya krav förra torsdagen alltså, nya krav på tillägg i fördragstexten, något som retar både statsminister Reinfeldt, såväl som Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Varav sistnämnda än mer. Sarkozy är så uppretad på att Klaus vill kontrollera konstitutionens tillämpbarhet över Tjeckens grundlag att han hotar med konsekvenser för Tjeckien om deras president inte skriver under avtalet. All heder åt äh, verkligen Klaus. Måste jag verkligen säga. Äh, det är hedersamt. Ja, vi har en rolig nyhet här. Att den Nederländske politikern Scherp Wilders har vunnit i sin överklagan mot inreseförbudet i Storbritannien. Scherp Wilders, islamkritiker och ledare för partiet PVV, blev i februari avvisad från landet då han tänkt visa sin film Fittna och hålla tal för lådorna i överhuset. Nu ges han däremot rätt. ...att komma in i landet, även om det brittiska inrikesdepartementet uttrycker besvikelse. Lycka till, Skärrt Wilders! Ja, vi har ju då ännu en svensk fängslad i Pakistan. Ytterligare en svensk medborgare sitter sedan en månad tillbaka i fängelse i Pakistan- Utrikesdepartementet säger sig inte veta var pakistan sitter i fängslet eller vad den är misstänkt för. Enligt Karin Nylund på UDIS pressen undersöker man just nu saken. Den här är alltså en på onsdagen den 14 oktober och sen första gången på lördagen den 17 oktober. Så det kan ju hända att man har fått reda på de här uppgifterna. Eh, fortsatt ökande arbetslöshet arbetslösheten fortsätter stiga i slutet av september var 230 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen jämfört med samma månad i fjol har därmed arbetslösheten stigit med drygt 100 000 personer samtidigt var antalet lediga platser 13 000 färre jämfört med samma period förra året. Jag kära lyssnare, nu är det dags för pausmelodi nummer tre och där är det då en inspelning då gjord under helt nyktra omständigheter eh, nämligen i Järfära 1989 hemma hos jazzproducenten Gösta Hägglöv och det ni ska få höra här så är det då Dick Harry och jag själv är med här också Vi har Erik Persson på tenorsax Mikael Silander gitarr Ole Brostedt bas Och Sigridellet på trummor Och vi ska nu framföra Ett tidigare outgivet stycke Som kom ut här bara för något år sedan Och det är H.G. Carmichael Skylark Varsågoda Ja, kärle lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio ST: Din nationella röst i eten på 88 megahertz i Stockholms närradio Och det stycken ni hörde nu så var det HG Carmichael Skylark Inspelat hemma hos jazzproducenten Gösta Hägglöv i Järfälla 1989 Och det här var en 61 Och medverkande var då Dick Carey, Erik Persson, Mikael Silander Ole Brostet, Sigrid Dellert och jag själv Dick Carey, han spelade faktiskt med Louis, självaste Louis Armstrong på 40-talet som då Hägglöv, Just Hägglöv hade bjudit hit över då det året han var här tror jag två, tre år i, i rad faktiskt i Sverige i, i olika sammanhang med konserter och Inspelningar. Eh, varför jag spelar mycket jazz här beror på att jag ja, tidigare har jag spelat eh, mycket Hugo Alven och Petron Berger och Edvard Grieg och de stora nordiska kompositörerna eh, för att värna om vår, vårt kulturarv men ibland så tycker man att man kan få bryta av eh, lite. Grann. och nu när jag körde ensam den här gången så tog jag Tillfället i akt och eh, självaste Kristina Axén Olin gav mig inspiration här i eh, Måndagens eh, Svenska Dagblad. Eh, hon gick ju in i väggen här för några år sedan eh, med hög arbetsbelastning och gick ut eh, öppet med alkoholberoende och eh, skilsmässa. Och eh, hennes mamma hade avlidit och hoppade av sitt toppjobb. Och, men fan då kraften i, i musiken. Hon, hon är ju musiker då, utbildad musiker från början. Och för att orka som politiker så måste man ha en, en ventil. Lars Leonborg har sagt att man, man måste ha ett hårt skal i det här yrket, tyvärr, för att orka. Och det ligger nog mycket i det, faktiskt. Gå in på vårt partiorgan stkleren.se så har vi då eh, partinyheter inrikes- och utrikesnyheter då det finns insändare och eh, vi har även bloggar där och då har vi då en blogg där som heter Björklunds blogg som jag tänker läsa upp här, präster och profeter i Karlskrona att ifrågasätta ett moskébyggare är detsamma som att trycka på den politiskt korrekta larmknappen hos ett antal profeter av olika politisk kulör. Jag är imponerad av deras reaktionsförmåga. En hel sida i Blekinge Läns tidning efter bara en dag. I övrigt finns inte mycket att bli imponerad av. Jag tänker nu bemöta några av deras inlägg. Då skriver Per Björklund så här. Ann-Louise Trullsson. Hon har en fantastisk arbetskapacitet, producera insändare och artiklar i rasande fart. Det är nästan så att man kan tro att hon har hjälpt någon. Tröll är präst i svenska kyrkan. Jag vet inte hur prästutbildningen är upplagd men grundläggande kunskap om andra religioner ingår nog. Hon borde veta att islam hävdar muslimernas överhöghet gentemot kristna och att bekänna till vissa andra religioner att jämföra med apor och hundar. Ganska långt från det kristna budskap som Trulsson predika anser jag. Vad tycker Trulsson om den muslimska människosynen där kvinnans värde är mycket mindre än mannens? Vad tycker hon om att vissa muslimska familjer i Sverige stötte bort och dödshotar sina barn när de kommer ut som homosexuella? Detta dokumenterades i dokument inifrån den 4 oktober. Detta är bara ett par exempel på obehagliga inslag islam Patrick Sissing, han representerar något som heter Antidiskrimineringsbyrån. Per Gudmundsson beskriver på ett bra sätt i svenska dagbladet den 9 oktober vad denna inrättning står för. Byrån startar nu i dagarna ett fullständigt löjligt projekt, Nämna att tillsända varje riksdagsman en ask med piller av märket islamofobil, precis det som jag nyss har nämnt. Det ska användas vid det islamofobiska eller muslimhatande symptom för att utveckla denna produkt har man anlitat en känd kvinnlig formgivare och debattör. Hon har bland annat sagt att Hitler var omtänksam jämfört med dagens extremism i Israel och att man minns förintelsen enbart för att legalisera folkmord på något annat folk– med detta avfärdar jag Sissing och hans statligt finansierade byrå när man väljer att samarbeta med tokska, tokskala är man faktiskt inte trovärdig. Kent Viberg. han hävdar att det inte finns någon svensk byggnadstradition. Jag såg inte. Om jag ber den gode Kent att tänka på japansk byggnadstradition sa han, konstnär som han är, utan tvivel en tydlig bild av hur den ser ut. Det är märkligt att det ska vara så svårt att förstå vad det svenska innebär. Men när man har det politiskt korrekta glasögonen på så ser man naturligtvis bara det man vill se. Sedan säger Kent att vi Sverigedemokrater inte tror på en god integrationspolitik. Där har han helt rätt. Det existerar nämligen ingen god integrationspolitik. Det finns inte ett enda ställe i vår värld där så kallad integrationspolitik har fungerat. Snälla Kent, du kan väl i din vishet ge mig ett exempel? Nej, det finns bara ett sätt att få till en fungerande relation mellan svenska och invandrare och det är genom assimilation, det vill säga att det som kommer hit anpassar sig till de normer och regler. Som gäller i Sverige Vi Sverigedemokrater fortsätter med envishet Att driva vår linje gentemot islam Det är en religion Som i viktiga avseenden Står för en människosyn som vi inte kan acceptera Det känns lite trist Att präster och profeter I Kaskrona inte är mera klar Synta säger den gode Per Björklund Karlskrona Då är det dags för pausmelodi igen Och det här är en inspelning i slutet på 50-talet. Ni ska få höra Glenn Gray and the Casaloma Orchestra som var ett av USAs mest kända och framträdande band på 30-talet. Sen försvann ju storbanden till 90% i mitten på 40-talet av olika skäl. Sen då Glenn Gray gjorde då en comeback med ett studioband av toppmusiker och ni som är till är lite äldre lyssnare här kommer säkert ihåg Leif Smokings Andersons radioprogram Smokings. Den melodin är taget från det här studiogänget som vi i slutet på 50-talet på Capital. Och då ska ni få höra en melodi komponerad av Gene Gifford- som var till lika bandets banuist, gitarrist och arrangör. White Jazz. Med Glengey and the Casaloma Orchestra. Varsågoda. Jag kära lyssnare. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst det är på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det råsvängande stycken ni hörde nu så var det Glenn Gray and the Casaloma Orchestra som framförde White Jazz. Ja, tiden rinner iväg. Vi ska nästan gå på nästa podd melodi direkt här men jag vill bara ge, innan vi gör det så vill jag ge min aspekt på fredspriset till Barack Obama som David Dong pratade utförligt om på förra sändningen. där vill jag ha kommit på en sak här att det kan vara så här att det ligger säkert mycket funderingar på det där men man får ju inte gå att han har fått det här i förskott. Han har inte åstadkommit så mycket här vid sina sju månader som president. Och han bedrivit trots allt två krig då i Irak och i Afghanistan. Och man får ju inte Nobelpris för att man kommer att upptäcka ett AIDS-vaccin. Det är ju för att man har gjort vad man har uträttat. Och han får en väldig press på sig. Men tänk om det är så Jag har ju svårt Jag är lite konspiratoriskt lagd av mig Men, men kan, kan man vara konspiratorisk till någonting gott kan det, kan det vara så Det är någonting som jag hoppas Att eh, han blir bringd här Att lägga manken till eh, Och få en riktig spår Att kämpa för freden Nu kanske jag låter naiv här men man har väl en optimist inom Bords Och hoppas på fred på jorden Och nu om eh, eh, Norska eh, Departementet här som han delar ut det här eh, Har en baktanke Att Barack Obama Ska bli spårad av det här Och göra allt vad han kan i sin makt För att eh, Bidra till världsfreden Ja, det, man kan ju hoppas på det. Eh, då vill jag att ni går in där i det ämnet eh, och eh, går in på Estikurien på nätet och går in på Hanssons blogg så skriver han utföret det här om Nobelkommitténs eh, fredsprisutgivning här genom tiderna här som heter Ingen rolig Norgehistoria. Ja, så läst, kärlyssnare, nu går vi på nästa fasmelodi. Och då blir det Tommy Dorsey, Ernest Orchestra... En inspelning från 1937... Ett stycke som är taget från Rimske Korsakov... hindu från Sadko... Och vi har då huvudsolist på trumpet... Bergen Och då ska ni förhöra Song of India... Varsågoda! Ja, kärle när Ni lyssnar på Sverigedemokraterna... Radio SD, Din nationella röst... I 88 MHz... Och ni hörde nu alltså... Tommy Dorsey, Ernest Orchestra med eh, huvudsolist på trumpet och ni hörde även Buddy Rich på trummor en inspelning från 1937 på RCA Song of India taget från Rimsky Korsakovs hindusång från Sadko Jaha, måndagens kalla fakta då var det då ett program där som eh, handlade om bristen på närvaro bland riksdagsledamöter vid votering och där har ju främst Thomas Bodström fått kläskott. Jag blev väldigt chockad av det där. Alltså, folket väljer då eh, politiker som då inte sitter och gör sitt jobb. Och inte är där eh, med mycket märkliga skäl att man inte är där vid votering. Kan man inte närvara vid en votering, men då får man väl skicka... Eh, en, en frun eller städerskan eller vem, vem som helst skickar dit som kan trycka på, på rätt knapp. Det verkar inte klokt det där. Jag hoppas verkligen att när eller om förhoppningsvis vi kommer in 2010 att, att vi sköter oss bättre. Det ställer det, det jag det är det som krav. Det där, det där var ju helt skamlöst. Jag trodde inte det var så illa faktiskt. Och sen extra knäcker man, trots sin höga lön, då extra knäcker man alltså som inte det skulle räcka då med, med, för att få ytterligare inkomster. Mycket vill han mer. Jag vill ge eh, all heder till Jörn eh, Häglund som har gått i attack vid ett par tillfällen om kulturelitvänsten. Eh, också med i eh, debatt. och eh, Hans slutord var ju väldigt bra att komma ihåg där att eh, vänsterkulturpersoner eh, som av många gånger för avsikt att provocera, blev provocerade av hans artikel i Dien. De tål ju ingenting själva. Sen då i onsdagens express där så står det SD vill använda Hägglunds taktik. Och då står det här att Jimmy Åkesson. då på våra landsdagar nere i Jönköphed ska hålla tal då om verklighetens folk. Som Hägglund har gått ut med. Och eh, vi är ju då... Det är ju de två enda värdekonservativa partierna. Det är, vi är ju det äkta. KD har ju varit det. Eh, och är det väl kanske till viss del fortfarande. Men, men har ju på flera områden sålt sin själ. Och eh, jag trodde med, med Hägglunds utfall att han skulle då få bättre opinionssiffror. Men det har sjunkit märkligt nog. Men det finns en slags snobism inför bland den intellektuella kulturvänstern att de har en, en, en slags ensamrätt och de gillar inte konkurrens. Ta bara när man delar ut Nobels litteraturpris så nämner man ofta Nobelpristagarna politiskt. Står han till vänster? Står han till vänster? Men ta då till exempel Naipol. Som var högerperson då. Det sa man ju inte politiskt. Står han till höger? Det ser man aldrig. Man vill liksom inte tro att det finns någon så kallad intellektuell höger. Det, det, för då kan man, är man intellektuell, då kan man inte vara höger ungefär. Ja, det är med märkligt resonemang. Ja, kära lyssnare, nu börjar det här programmet snart eh, lida mot eh, sitt slut här. Och jag kan bara här på slutvinnetten nämna här att stölder i butiker är för 16 miljarder per år så butiker får läggas ner. Små butiker, alltså småföretagare då, som är Sveriges motor där jobben finns, det är ju katastrof. Så här, föräldrar ska betala för brott som deras mindreåriga barn begår. Det ska vara någon maxbrott på 8000. Det trodde jag redan fanns. Att, att vem betalar då? Ja, det är ju skattebetalarna. Att, att föräldrarna borde ju vara ansvariga för sina barn som är mindreåriga. Men det har man alltså inte varit. Situationen är ju värre och perversare än vad trodde här i vårt vackra fosterland. Så är det. Ja, kära lyssnare, skriv till oss då på SD box 20085 1460 Stockholm- och det går att mejla till Radio SD Info, snabbla, radio SD Och eh, som sagt, vad, eh, nu är det jag, då Staffan Arnberg, som ska avsluta med en ytterligare en jazzmelodi, den sista, för den här sändningen. Och då har jag valt eh, det sista stycket då till Mästaren. Jassens mästare, vem är det då? Duke Ellington givetvis som komponerade, om det var två eller tre tusen verk eller melodier han var så framträdande med en egen stil så att det finns vet, det finns swing och det finns cool och det finns bebop och allt möjligt, men han myntade en egen genre som heter Ellingtonian jag undrar om inte han är ensam som har fått sitt genre och efter hans eget efternamn och det här är en inspelning då från 1940 och den här har jag bandat in direkt från en stenkaka en 78 varvar över då på kassettband då som Georg spelar upp här eh, och det är då Duke Ellingtons orchestra med vi har huvudsolist Hugh Tricky Sam Nanton och den kompositionen är det självfallet av Duke Ellington eh, den är då inspelad på His Masters Voice är det som eh, Lars-Göran Frisk från Vetland där skulle ha sagt husbornens röst. Och då tackar jag Staffan Arnberg för mig eh, för den här gången. Och eh, repris då på söndag klockan 9 och följande torsdag 20.30. Och, och jag här på Radio SD Sverigedemokraterna tackar för mig. Då nu då ska jag få höra Jukka Nitton Ennis Orkestra, hans egen komposition- med gjort Anton som huvudsolist. Koko, varsågoda Hej då.